röda socialistiska soldater genom Sverige och som också försåg det nationalsocialistiska på socialdemokratiska kommunpolitiker som var som varit frivilliga i Waffen SS under andra världskriget att den socialdemokraten riktas redan mot en Luciano Astodillo år 2000 talade vid en antisemitisk demonstration i Malmö där deltagarna äldre i uppenhalm docka föreställande en jude samt släpade ut en judisk butiksägare på gatan och misshandlade honom. Eh, är det att den socialdemokratiska regeringen beviljade livslång konstnärslön åt en antisemitisk tecknare Lars Hillesberg. Ja, vi kan hoppa över lite grann så texten och här vi kan försöka ta oss ner Lite grann längre ner här. Nu ska vi se här. Demokratins försvarare. Eh, frågetecken. Vi läser alltså från Socialdemokraternas sanna natur. Beklagar att det var något teckens fel här på mikrofonen tidigare. Det var ju tyst under en period. Det kan ha varit den här knappen också som, som pillades på mikrofonen här. Till och från. Till och från. Uh, förbereder sig för revolution beundran för tyrar tyraner och försvara massmord. Socialdemokraterna försöker nu framställa sig som demokratins försvarare mot de så kallade främlingsfientliga krafterna. Inget kunde dock vara längre ifrån sanningen. Bortsett från att man regerade med stöd från ett parti som fram till alldeles nyligen var öppet kommunistiskt och som försvarat några av de mest blodsbesudlade terrorregimerna i världen så har Socialdemokraterna själva ett minst sagt tv tvivelaktigt förhållningssätt till demokratin. Flera ledande Socialdemokrater har de senaste decennierna uttryckt sitt stöd för kommunistiska tyranner och försökt att sleta över folkmord begångna av kommunistiska regimer. Den socialdemokratiska regeringen har även försett kommunistdiktaturer i bland annat Kuba i Nordvietnam, Tanzania, Angola och Etiopien med otaliga miljarder kronor i stöd genom svenska biståndspengar. Under det socialdemokratiska partiets ungdom var det också långt ifrån självklart att makten skulle vinnas med demokratiska metoder. När Socialdemokraternas ledare Johan Branting 1917 befann sig i Ryssland för att delta i hyllningarna av februarirevolutionen sade han till Bolsjevikernas tidning Prövd då: "Avgörandets dag närmar sig också för oss. Revolutionens eld tänds. Jag känner den annära. Och det är vår brinnande önskan att vår Kommer att bli som deras. Uppgiften kommer från. Herman Lindqvist bok. Ni kan vänta ett år då ska jag försöka pila bort. Herman Lindqvist bok sidan 178. Sidan 178. Även. Även. Herr Albin Hansson som Sedermera blev socialdemokratisk statsminister. Ja, jo det är flera uttalanden som knappast kan tolkas på annat sätt än att Social socialdemokraterna förberedde sig för en vapenreduktion. I sitt 1 majtal 1917 sade Per Albin Hansson citat: "Även i vårt land har få fåfä fåfäders timmas lagat. Den ryska revolutionen har ljudit eld i våra sinnen. En revolution agiteras inte fram. Den kommer när folk i brax till ett sådant läge att ett med eller emot sin vilja måste genom en resning söka en utväg. Den mäktiga demonstrationsvåg som nu går genom landet har ingivit borgarklassen en hälsosam skräck. Det är ett gott tecken att borgarna fruktar revolutionen. Det är icke ett hellre tecken som förskräcker oss att borgarna russar sig mot revolutionen vi att Siborgia klasser mot oss så skall det svaras med samma mynt. Uppgiften kommer från ett citat då från Herman Lindkvist bok sidan 192. Fortsätter läsa här Socialdemokraternas sanna natur. Ni kan ju söka på oss får ni upp den texten eller gå in på korta punkt nu snesträck Sosana. Korta punkt nu snesträck Sussana. Flera av socialdemokratins tunga namn vid den här tiden förespråkade alltså en revolution. Och faktum är att man vid ett partistyrelsemöte diskuterade hur vida en revolution skulle genomföras eller i partiet bildade även ett revolutionsförberedande organ kallat arbetarkommittén, vilken senare av den socialdemokratiske partisekreteraren Fredrik Ström kommer att beskrivas som den mest sovjetliknande institution som svensk socialdemokrati i någonsin har givit partiofficiell sanktion och är ett av det radikalaste aktionsutskotten i svensk politik överhuvudtaget. Aktionsutskotten i svensk politik överhuvudtaget. Citat från Herman Lindqvist bok, sidan 1, 9, 6a. Nu blev det ju lyck lyckligtvis så att Sverige slapp uppleva en väpnad socialistisk revolution. Då socialdemokraterna lyckades erhålla tillräckligt stort folkligt stöd. Eh för att kunna genomföra ett fredligt maktövertagande och behovet av en revolution därmed försvann revolutioner, romantiken och värmandet för regimer som tagit makten med våld försvann dock aldrig helt ur partiet. Ledande socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen uttryckt sympati för totalitära regimer världen över. Och det här har jag också tagits upp i i texter. Eh, uh, Birgitta Dahl Brigitta Dahl som senare blev socialdemokratisk minister och riksdagens talman. Det heter ju så talman fast det var en kvinna, ja ja. Hon var tidigare ordförande för organisationen Svenska kommittén för Vietnam. Och när uppgifterna om den kambodjanska kommunistregimens folkmord spreds över världen, då förfärdade Brigitta Dahl dessa uppgifter som citat lögner och spekulationer. Så Tedisom hon försvarade förtrycket av kampotjanerna med motiveringen att citat det var nödvändigt att snabbt få igång livsmedelsproduktionen och det måste krävas stora offer av befolkningen slutcitatet. Tidskriften Vietnam nu nummer 2 1977. Eh man tvångs hur var det nu man man man tog människor i miljoner alltså med tvång från storstäderna ut till landsbygden för att så att säga plöja upp marken och odla med tvång. Och man ja det står också under de fyra åren närmast efter kommunisternas massaker på den kambodjanska civilbefolkningen då två av Kambodjas då var det 7 miljoner invånare mördades. Fortsatte svenska kommittén för Vietnam med Birgitta Dahl som ordförande att stödja den kambodjanska mördar regimen. En annan socialdemokratisk minister, Pierre Chori. Det låter väldigt svenskt. Min kommentar, har vi flera tillfällen lovprisat den kubanska kommunistdiktaturen och dess ledare massmördaren Fidel Castro. 1974 menade Chori att den kubanska regimen hade skapat ett socialistiskt föredöme citat där för andra länder att ta efter. Och i en intervju i Svenska Dagbladet den 20 juli 1986 beskrev han Castro som citat en av de största i samtidshistorian citat slutcitat en man med en citat renässans furstes drag slutcitat som är citat för stor för sin ö slut citatet. Denna positiva inställning till Kubas diktator delades delades troligen av den före detta socialdemokratiske statsministern Olof Palme. Så var den ende västerländske stats- eller regeringschefen som legitimerat Castros kommunistdiktatur genom sitt besök i juni 1975 där tillsammans med Fidel Castro, Olof Palme talade på ett kommunistiskt massmöte i Kubas huvudstad Havana inför hundratusentals åskådare. Olof Palme och en mängd andra ledande socialdemokrater var mycket starka motståndare till den amerikanska ockupationen av det kommunistiska Vietnam. Däremot var den socialdemokratiska regeringen direkt fientligt inställd till det baltiska ländernas frigörelse från den sovjetiska ockupationen. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Sture Eriksson sa det i en utrikesdebatt i riksdagen 1988 från boken Vänstern och tyranneriet av Per Ahlmark, Al citat då. Det finns som det finns som eftersträvar ökad turbulens i det baltiska området. Det finns som en moderat ledamot av riksdagens utrikesutskott Gunnar Hökmark inom parentes ansåg för tre veckor sedan i en tidningsartikel att Sverige bör agera för att bryta loss Estland, Lettland och Litauen från sovjetunionen. Det vore betänkligt om sådana Utrikespolitiska stålligheter spreds utanför extremmoderaternas krets. Och det var slut citat. Den här skriften som Mattias Karlsson skrev har några år på nacken. Och på den tiden när den här texten skrev så var fortfarande Göran Perssons statsminister. Och därför står det så här. Och nuvarande statsminister Göran Persson förfärar inte heller vara odelat negativ till kommunistiska diktaturer och deras ledare. Efter att ha, eh, först ha uttryckt sig berömmande angående den politiska stabiliteten i det totalitära Kina beskrev han sedan den nordkoreanska diktaturen och mastbörden Kim Jong Il som eh, citat en livlig hålest och Öppenmann slutsitat. Jag minns också att Persson han hade träffat honom sa det att han var klädd i en grön fritidsdräkt. Ja. Och när den vietnamesiska kommunistregimen efter den svältkatastrof delvis övergav planekonomin och öppnade upp för företagande och handel Kalle Persson detta för citat svinaktig kapitalism slutcitat. Och vad gör Persson idag då? Han äger en stor gård med djurdrift och grejer och tjäna pengar på det va. Och vad gör Persson i ord? Ja, uppgifterna kommer från Sydsvenska dagbladet 29 mars 2003. Vid de otaliga tillfällen har Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, ingått organiserade samarbeten med revolutionära kommunistiska grupperingar. I tidningen Metro den 13 december 1999 avslöjas att SSU Malmö under två år har samarbetat med kommunistiska våldsgrupperingar. Flera av SSUs broderorganisationer hade dessutom stått under bevakning av säkerhetspolisen. En av grupperna autonomt motstånd hade ju flygblad uppmanat till att bränna polisbilar och sabotera politiska byggnader. Autonomt motstånd ingår i ett hemligt nätverk av vänsterextremistiska grupper och säkerhetspolisen ansåg att dessa grupper utgjorde ett potentiellt hot mot rikets inrikes säkerhet och medborgarnas trygghet. Strax därefter så deltog SSU även i en kampanj kallad Stoppa kommunisthets kommunisthetsen vars mål var att stoppa sätta stopp för skolundervisning om kommunismens massmord tillsammans med bland annat bland andra revolutionär kommunistisk ungdom RKU. Strax innan Göteborgskravallerna ledde sig den lokala SSU ordföranden Gustav Martelur intervjuas i Arkus tidning Rebell där han till kommunisterna sade citat Det är bra att vi kan enas över partigränser och gå sida vid sida och det var slut citat Att hyllandet av kommunistiska tyranner och demokratiska revolutionära metoder är vanligt förekommande inom Socialdemokraternas ungdomsförbund det framgår tydligt av följande utdrag ur SSUs medlemstidning Tvärdrag. Mikael Åström, SSUs tvär tvärdrag 96 alltså 1996 sträck 4 alltså nummer 4 då va. Ett citat här. Det är där uppenbart att det nu är hög tid för SSU-förbundet att inleda en omfattande satsning på den interna ideologiska skoningen. Detta synes uppenbart därna att efter hårda fördiskussioner under och efter recessus mellanvalsleg är om huruvida det är lämpligt eller inte. Att på SSU:s kursgård spacerar omkring med lenningknappar på rockslagen är att och att högtidligt hylla revolutionära latinamerikanska kommunister. Slut. citat. Det löser sig till Sveriges Radio Läns Värbradio här. Vi hade något tekniskt fel på mikrofonen i tak så det var lite tyst under en period beklagar detta märkliga lilla tystnad. Ja, när vi, vi kort fördröjning här. Ja, detta märkliga lilla tystnad. När vi kort fördröjning. Ja, när vi kort fördröjning. Nu hör jag mig själv med själv men några få sekunders fördröjning. Ja. Klockan är 17:13. 13 december 2014. Besök gärna sverigkanalen.com över 20000 besökare och lyssnare sverigkanalen.com Det går bra att lyssna live där varje lördag från 6.00 låt sidan laddas sen startar kanal 1 sås påning om automatiskt där. Eh tvärdrag 1997 nummer 5 citat på det socialdemokratiska studentförbundets kongress i Örebro var ett av de mest omdiskuterade begreppen revolution, vilket en oväntat stor minoritet ville föra in i principprogrammet och i debatten hänvisades till att studentförbunden borde återerövra åter revolutionsbegreppet från den vänster som tog med sig begreppet 1917. Eh och det var slutcitat. Jag ska strax läsa vidare här Från Mattias Karlssons text här Socialdemokraternas sanna natur Som har några år Det är några år sedan den skrevs Då var ju fortfarande Göran Persson Statsministern helt enkelt <tryck> Valfusk, mordbrand Nattliga attacker och rekrytering Av barnsoldater Socialdemokraterna som nu ska avslöja Sverigedemokraternas odemokratiska metoder är med stor sannolikhet det parti som oftast figurerar i sammanhang där det, där det demokratiska principerna har helt förtrampat. Så i bästa fall kommer man på en god andra plats efter sitt sam samarbetspartner i Vänsterpartiet. Nedan följer en kort sammanställning av det socialdemokratiska partiarbetet de senaste åren i Svenska Dagbladet den 29 september 1996. 18 november 96 och 13 november 96 häktades en framträdande SSU-politiker för att ha anlagt en mordbrand i en skäll bensinstation i Lund. Polisen fann vid en husrannsakan hos socialdemokraten bevis för ännu en annan skällattack i form av brev från SSU-aren till en kvinnlig vegan i Umeå. När SD 96 och 97 försökte hålla talmöten i Visby blev dessa saboterade av SSUvare som ringade in talarna och skrämde och skymde dem med uppfällda paraplyer samt överröstade talen genom att blåsa i visselpipor. Är för detta SSUvare i Helsingborg som numera är aktiv i Sverigedemokraterna har avslöja att han under sin tid i SSU fick betalt för att sabotera andra partiers valaffischer. Tidningen Aftonbladet rapporterar den 9 maj 1998 om att SSU har tryckt upp och spridit falska Moderata affischer innehållande groteska lögner om partiet. Och den 23 juli 19